Néhányan térden csúsznak, egy csoport fiatalnő nő vallásos dalokat énekel. Andi megmutatja, hol lehet gyertyát venni. Ötféle méretből válogathatunk, a legnagyobbak félméteresek, a legkisebbek húsz centisek. Az árak méretenként változnak, a pénzt egy hatalmas perselybe dobjuk. Nincs senki, aki ellenőrizné mennyit adunk, elmehetnénk fizetés nélkül. Nem megyünk.